Зі свіжими відзнаками на потертій російській шинелі, у плюшевій мазепинці на кролячій підкладці. Так би мовити, тяця на підносі, бо коли загал умиває руки від сумнівної політики, влада потрапляє до людей сумнівних чеснот. Я мав ще одну нагоду нагадати собі Гельвеція, його вислів, що в кожної нації є моменти, коли слово «обачний» стає синонімом «підлогом». Сухо покашлюючи, підступив до наших колег і один з верхівців, спішився, підсадивши мене в сідлі, і запитав боятися ви одночена збираєтеся. Микола окинув мене стурбовано неуважним поглядом і повернув обличчя до стрільців. Сидить мов баба, оддав я, таким кавалеристам не настачиш коней. Микола смикнув віжки. На висілку ми зупинилися перепочити. Микола попідвішував коням торбини з вівсом, і ми зайшли до хати. Оглядна, мов писанка, молодиця, почастувала нас мамалигою з кислим молоком. Ой, біда-біда, одинокій жінці, торохкотіла вона, поки ми їли. Як не порожнем їй, то попитом. Доля, як у тій пісні співається, зелена та ліщинонька гей, чом би сонечка зів'яла. Вона сипала дрібною скоромовкою, перескакуючи з одного на інше. І в кожній фразі було щось про втрак і згубу, ніби на цю оселю замірялися всі лиха. О там, показала вона на північ, не думали, маємо чи не маємо. Та й покинули на повіт ще цілий мільйон податку. А на ваш повіт соколики так само мільйон накинули? Два, сказав Микола. «Ой, боженьку, боже, аж два! Горенько наше! Та як ми будемо жити? Дивіться лишень на мене!» «Поверне подорожній, стіжки трусить, стрілець з'їхає на жіночий гонор. Держава на останній в коморі!» «Початок ти зробив непоганий», – сказав Миколо, мабуть, думаючи про зустріч із стрільцями. Звівшись, подякував молодиці. «Спасибі, госпосю, за сніданок!» Такого доброго молочка давно не куштував. «Кінь розсипає обрік», – кинув я на вікно. Микола нехотя подався у двір, за ним задріботіла молодиця улещена похвалою. «О, молочко від нашої корівки, що ми дочок», – витьохкувала вона. «Повертатися будете, не минайте. Ласкаво запрошую». На хвильку, затримавшись, я швидко перевзувся, бо в дорозі вже було... Не чув одних від холоду. З хати понурим зором мене випровадив Микола Чудотворець. Я подумав, що все повинно б врешті змінитися наліпше. Щось мене підстібнуло пильніше придивитися до молодиці. І я зрозумів, чого Микола зволікає. У неї були тихі, мудрі очі з чистим, лагідним полиском і солодким теплом у зіницях та й уста були просто чарівні на зло моїй неуважності. Отаке-сяке співали вони на прощання, виціловуючи з пам'яті найсоковитіші слівця. Від одного берега отстав, до другого не представ. Преш плуга, а заробляєш насіль до оселеця. Як кажеться, славні бубни за горами, а прийдеш ближче – собача шкура». Тож рада буду, заїжджайте, соколику, пригощу, чим хата багата. Передихнете, бо дякувати Богу на воротах слава не висить. Не гордуйте ж, раптом посміхнулася вона. Неодмінно поверну пообіцяв Микола. Він безумовно дотримає обіцянки. І думаю, з добрими намірами. До побачення госпостю, сказав і я. Ні з того, ні з того, мене раптом охопили якісь душевні ліннощі. «Рушай уже!» – підштовхнув я Миколу. Налетіла метелиця. Хутір заховався за білою безгляддю. Я настільки гречкосій, наскільки ж і ремісник, та чогось мені захотілося бути зараз по той бік снігового замурку. І не тому, що попереду невідомість. На фронті її було до біса, щоб призвичаїтися до становища Краплини в морі. Просто манило щось нез'ясоване. «Продери сліпи, лежню!» – розбудив мене Микола на вигнанці. «До Тернополя стягують порожняк.